Вивезли ми тебе на своїх старих плечах у гетьмани, а тепер ти вже без нас думаєш Україною орудувати. Недовго ж поорудуєш. Я тобі кажу, що недовго. Коли взявсь брехати по собачі, то пропадеш, як собака. Я тобі кажу, що пропадеш, як собака. Годі лиш, батьку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 А ми таки не пойняли віри. Ми вповали щось, немов би то Господь поможе й на вкраїні завести запорозькі порядки. О, ви голови цвілі, каже Брюховецький. Який же тут сподіватись порядків, коли запорозька Січ буде серед женатого люду? Ви думаєте, що і всякому про те байдуже? Так як вашим старим костям а ми так інше почуваємось. Не москаля я вам підвіз, а роблю все по правді, що жоден братчик на мене не пожалується. На січі посеред глухого степу треба бурлакувати, а в городах посеред миру женитись та господарювати. А хіба ж ти, озвавсь батько Пугач, не казав нам окаянний, як підмовляв нас у городи, ходімо, батьки, за мною, заведемо свої порядки по всій Україні. Хіба ти не казав, що Січ буде Січчю, а запорозці будуть судити і рядити всю Гетьманщину по своїм звичаям? Казав, – одвітує Брюховецький, – і як казав, так і зробив. Самі бачите, що запорозці тепер...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 До своїх куренів. Гей, діти. Хто за нами? Січові батьки думали, що так і висипле козацтво на їх оклик, аж козаки мовчки мовчать да один на одного поглядають та один за одного туляться.